«Медична комісія на таке не піде», – докинув третій співкамерник. Я мовчав, насолоджуючись теплом і несподіваним затишком, що обгорнув мою душу. Мирославе, синку, як я тобі вдячний!» Після відбою хлопці по черзі, загороджуючись газетою від Ментовського вічка, майстерно обгортали голе тіло правдою та ізвістіями. Відтак натягали куртки». «Кажуть», – жартував Маринович, «в відзвістіях нєт правди, а в правді нєт ізвістій». «Проте й вони інколи здатні зігріти». Полиці, на яких ми лежали, були звичайно голі і холодні. Але можливість розслабитися, дати спочинок ногами всьому тілові, то було справжнє блаженство. В день я тепер сміливіше лягав на підлогу, мій хребет і плечі були хоч трохи захищені від холоду. Якби не допомога Мариновича, я застудився в насе життя. Черговий наглядач кричав мені «Руденко, встаньте!» Але я не звертав уваги, підводився лише тоді, коли міг стояти на ногах. Між цими двома можливостями, стояти на ногах і лежати на підлозі, для мене третій не існувало. Після півмісячного перебування в СІЗО, мене під тією ж таке стелею перевели в ПКТ. Камері я заставив Туняна, якого сюди впустили раніше, і дуже зрадів. Я любив цю людину, був переконаний у нашій повній сумісності, і не помилився. Обом нам дали по чотири місяці ПКТ, отже до весни. Приміщення ПКТ мало чим різнилося від ЧІЗО, а може й не різнилося й зовсім. Але тут панував тюремний режим, не карцерний. Годували так само, як у зоні, а це після карцера здавалося мало не санаторним харчуванням. Були й постелі, проте лежати випадало лише вночі. На цілий день виводили в робоче приміщення, де ми крутили шунти. То була операція, котра не заслуговує детального опису. Виготовляли незначні детальки для електропрасок. Крісло тут було для мене прийнятне. Я швидко оволодів цим суто механічним процесом, хоч і не міг виробити повної норми. Генріх виконував норму майже за годину раніше і одразу ж брався допомагати мені. Він ставився до цього як до братерського обов'язку. Умовляти його, аби цього не робив, було марно, отож довелося скоритися. Проте й у приміщенні ПКТ для мене існувала та ж сама проблема зі столом та бетонними пеньками. Я не міг десяти хвилин посидіти біля столу. Хто читав мою повість «У череві дракона»? Журнал «Київ», число 9, 1993 рік. Той пам'ятає історію з ящиком, приставленим до батареї, речівним кубельцем, де я перечитував твори Ліскова. Такий ящик справді існував. Його приніс мені Генріх із душової, де вода в колонці нагрівалася дровами. Довгенько він правив мені за крісло, аж доки капітан Рак не зліквідував це моє сидіння. Генріх ледве його не побив, а в Туняну гніві не погамовний ще більше, ніж я. Цей свій період я й сьогодні пригадую з приємністю. Нам добре було у двох з Генріхом. Читали «Волос», «Шевченків-Кобзар», я допомагав Генріхові опановувати українську мову. Десь на третьому місяці ПКТ він написав дружині «листа» по-українському і майже без помилок. А пізніше виступав у Верховній Раді України, його обрали депутатом, як справжній українець, хоч був типовим вірменином. Сьогодні виводили на прогулянку в невеликий дворик, оплутаний колючим дротом. Морози стояли близько 50 градусів за Цельсієм, а часом і більше. Повітря майже не рухалося, біле сонце, мовби воно вкрилося інеєм, висіло над самим небосхилом навіть опівдні. Ми витримували таку прогулянку не більше, ніж півгодини. Але вона освіжала і навіть дарувала радість. Раз ми тут жили, бо то це також наше життя, і воно не завжди безрадісне, казав Зорян Попадюк. Десь на початку 1983 року мене викликали на медичну комісію, що прибула з Пермі. Розмова була недовга. З мене зняли другу групу і залишили третю, з якої я й прибув до Мордовського табору. Я вже розповідав, як хірург-скринник дав мені другу групу інвалідності. Він добре знав, що в концтаборі третя група не рятує від великих перевантажень. З нею практично не рахуються. Але не вийшло по Федорову. Він домагався, щоб мене цілком позбавили інвалідності. Настала весна. Нас випустили з ПКТ і одразу ж погнали на роботу. Я опинився в цеху серед верстатів і пресів,